Псалом 20 Нехай Господь вислухає Тебе під час скрути, Нехай ім'я Бога Якова Тебе захистить, Нехай пошле Тобі допомогу з святині, Нехай підтримає Тебе з Сіону, Нехай згадає всі Твої офіри і всипалення Твоє, Нехай прийме. Нехай тобі вчинить, що бажає твоє серце і здійснить усі твої задуми. Радіймо твої перемозі і іменням нашого Бога стяги піднесімо. Нехай Господь здійснить усі твої прохання. Тепер я знаю, що Господь дав перемогу помазаникові своєму і відповів йому Святого Неба, потугою своєї переможної десниці. Ті – колісницями, ці – кіньми, а ми – ім'ям Господа, Бога нашого, сильні. Ті похитнулись і упали, ми ж стоїмо і тримаємося міцно. Дай, Господи, цареві перемогу, вислухай нас, коли взиваємо до Тебе.